A törekvés célja pedig, hogy kiderüljön, a szembetűnő vagy rejtett kapcsolódási pontokból kivirágozhat-e igazi barátság. Ó, Annapolisból jöttél. A szobatársam baltimóri. Ismered? hát érdekel az ókori görög filozófia. Imádtam a bazi nagy görög lagzit. Tényleg gyeplapdázol? Komolyan gondolkodom azon, hogy csatlakozzam az egyetemi ultimate Frisbee csapathoz. És így tovább. Egy csütörtök este sok emberrel bulisztam együtt. Az Old Blue egy hamisítatlan egyetemi bár volt, közvetlenül a New Haven Hotel aulája mellett, zöld szőnyegekkel, középpen gicses aranydíszítéses hatalmas fabárpulttal. Mindössze 18 éves gólyák voltunk, így aztán nem volt szabad csak úgy a főbejáraton át besétálnunk a bárba. Ehelyett lelopóztunk a szomszédos átjáróba,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 Válaszoltam. Nagyon jókat írtál. Ó, mondta, és felült. Akkor jó. Elvileg én vagyok itt az angol szakos, mégis te javított ki az angol beadandómat. Na és mondta, és vállat vont. Miféle vérlázítóan igazságtalan genetikai versenyt nyertél te, hogy ilyen sok mindenben ennyire jó vagy. Ezt a kérdést akartam neki szegezni, de ehelyett azt mondtam, egyszerűen csak.